Den trofasta tändsoldaten Det var en gång 25 tändsoldater tillverkade av samma gamla tändsked. Det första de hörde var en liten pojke som klappade händerna och ropade Soldater! Soldater! Det var hans födelsedag och de hade just blivit givna till honom så han skyndade sig att ställa upp dem på bordet. Alla soldaterna var exakt lika utom en som bara hade ett ben. Han var nämligen tillverkad sist, och det hade inte funnits tillräckligt med tän för att göra färdigt honom. Men han kunde stå precis lika bra med ett ben som de andra kunde med två. Det fanns många andra leksaker i rummet, men det man lade märke till var ett fantastiskt papperslott med en liten möv i dörren. Hon var också gjord av papper, och sträckte ut båda armarna till hon var en dansös, och i dansen var ett av hennes ben sträckt så högt i luften att tänssoldaten inte kunde se röken av det och antog att hon liksom han själv bara hade ett ben. Hon skulle vara en god hustru till mig, tänkte han. Men hon är allt för fin. Hon bor i ett slott medan jag bara har en låda och vi är 25 stycken som delar på den. Men ändå måste jag försöka lära känna henne. Så han lade sig ner bakom en snusdosa som stod på bordet. Senare på kvällen las de andra soldaterna i sin låda och folket i huset gick till sängs. Nu kunde leksakerna leka. Varje leksak hoppade och dansade, utom tändsoldaten och den lilla dansösen. Hon stod så stel som någonsin på tåspetsarna och han var lika stilla på sitt enda ben och släppte henne inte med blicken. När klockan slog tolv flög locket av snusdosan och ett svart litet troll hoppade fram inifrån den. Tänssoldat, sa trollet. Håll dina ögon för dig själv. Men tänssoldaten låtsades inte bli rädd. Du kommer ångra dig imorgon, sa trollet. På morgonen när barnen vaknade satte de tänssoldaten på fönsterbrädan, och kanske var det trollet, kanske bara en vindpust, men fönstret svängde upp och soldaten föll huvudstupa från tredje våningen ner på den våta gatan. Efter en liten stund hittade två barn tändsoldaten. Han ska ut och segla, sa den ena. Så de gjorde en båt av tidningspapper, satte soldaten i den och såg honom segla iväg i ränstenen. Plötsligt flöt båten in under en lång trätunnel och det blev lika mörkt som det var i hans låda. Vart i hela friden är jag på väg nu, tänkte han. Allt är trollets fel. Och om den lilla mön bara var med mig. Just då kom en stor vattenrotta som bodde i tunneln fram. Har du ett passerkort? frågade rottan. Tensoldaten svarade inte, men grep hårdare om sin pistol. Båten rusade vidare, och rottan sprang efter. – Stoppa honom, stoppa honom, han har inte betalat passera avgiften, skrek råttan. Men strömmen blev starkare och starkare, och tändsoldaten kunde redan se dagsljus framför sig i slutet av tunneln. Men han hörde också ett dån som kunde göra även den modigaste av soldater livrädd. Men den stackars tändsoldaten höll sig så styr han kunde och ryckte inte till. Båten får runt tre eller fyra gånger och fylldes av vatten. Tändsoldaten hade vatten upp till halsen och båten sjönk djupare och djupare. Till sist stod vattnet över huvudet på honom och han tänkte på den söta lilla dansösen som han aldrig skulle få se igen. Just som han sjönk svaldes han av en stor fisk. Så mörkt det är den här fisken. Det är värre än i tunneln, tänkte han men han räddes inte och höll fast i sin pistol. Efter en stund blev det tyst och han såg en ljusstrymma, som en blixt. Soldaten befann sig återigen i dagsljus och någon ropade högt – En tänd soldat! Fisken hade fångats och burits in i köket, där kocken hade sprötat upp den med en stor kniv. Hon tog soldaten och bar in honom i salongen. Hon satte honom på bordet och... Döm om hans förvåning. Han var i samma rum som han var riktigt tidigare. Samma leksaker stod på bordet, liksom det vackra slottet och den söta lilla dansösen. Hon stod fortfarande på ett ben och höll det andra upp i luften. Soldaten blev så rörd att han var redo att gråta tårar av tän, men det vore inte lämpligt. Han såg på henne och hon såg på honom, men de sa inte ett ord. Just då slängde en av pojkarna utan anledning tänssoldaten i elden. Utan tvekan var det trollet i snusdosans görande. Tändsoldaten stod där, i en outhärdlig hetta, men om det var hettan från elden eller värmen av hans känslor visste han inte. Han såg på den lilla mön och hon såg på honom. En dörr öppnades plötsligt och den lilla dansösen fångades av draget och hon flög som en sulfid rakt in i elden till soldaten, brann upp och försvann. Vid det här laget hade soldaten smält till en klump, och när hushållerskan sopade bort askan nästa morgon fann hon honom i form av ett litet tändhjärta. Allt som var kvar av dansösen var hennes paljett. Tändsoldaten och dansösen levde tillsammans för alltid i sin aska. Slut!